І да, батьку. москалі вже вступили на Україну, з ними безпали, Казали, що їх безліч, мов сирани, разом із зрадниками 1150. З півночі сунуть до конотопа. Гетьман перестав гратися з малим. Той смикав його за вуса, вимагав ще забавки. Ось, якого миру цар хоче. Ось яку благовістку принесли посли княжі. Та нічого. Подивимося, чи я буде зверху. Виговський зблід передав жінці сина, що почав плакати. Боже мій, простогнала жінка. Він поцілував її в губи, глянув блискучим поглядом. Бережи дітей та молися. Бог буде з нами, і ми ту силу сатанинську перевернемо. Вони вийшли на двір. Нехай старшини піднімають усі свої полки, всіх людей. Підемо зустрічати хана, а то він щось дуже довго збирається. Гуляницькому наказ тримати конотоп. Доки підмога не прийде, місто наше має бути. Ні на крок, не відступати, там хороша фортеця, мусить встояти. Він вискочив на коня, погнав із двору. Дружина й діти побігли провести батька, та він поспішав, навіть не обернувся. Остапко все ще плакав, донечка й собі притулилася до мами. Олена шептала молитву та все хрестила свого мужа. Тим часом ми були в таборі Івана Безпалого, нового гетьмана війська Запорозького з волі царської. Новий гетьман був широкоплечий, огорядний, лицемовий з каменю витисане. До нього приєдналися запорозьці силки, також недобиті пушкарівці. Загони московські та запорозькі – Розлізлися по всіх усюдах. Спершу пограбували Миргород, тоді лубни. Це нам було чортам до душі. Особливо, коли ми вступили в Мгарський монастир. Москалі вийшли туди першими, порозганяли, побили блаженних ченців. Самі ж узялися грабувати святу Битель. Тягли все, що тільки світилося, блищало, решту ж, безжально нищили, при цьому страшно лихословили. Ми стояли біля монастирської брами, поглядали на той бедлам здалеку. Чого тут стоїте? Скоро там нічого для вас не останеться! гукнув нам один верткий кацапчик, виносячи золототканні ризи. Та ще дещо з церковного начиння. Храм осквернено, сказав я своїм товаришам. Ми переглянулися. Я не піду. Уже раз послухав тебе. І мене трохи Софія не задушила, Закрутив головою біда. Тоді я сам. Я ступив крок і опинився за брамою. Відразу ноги трохи підкосилися, в голові запаморочилося, в горлі почало пекти. Поки що живий. Трохи прочунявши, я пішов далі і підійшов до будівель монастирських, до церкви. Двері в ній були розчинені, москалі бігали сюди-туди, виносячи здобич, я спробував зробити ще, бодай, крок, однак церква тримала мене ще на відстані. Тебе ж споплюжили не татари, не католики, а свої, православні, – сказав я їй. Вона не удостоїла мене відповіді. Біля мене стали лихо і біда. Десь допали чорні балахони, Стали в них схожими на ченців. Морди їхні аж світилися. «Чого такий лютий?» – питали вони мене. «Хотів зайти, подивитися, не пускає. А ваші морди чого такі задоволені? У стінах тих грошей замуровані. Золото! А вам що до того? Нам нічого». Але їм, лихо показав новатагу москалів, що бігли до храму з молотими кирками, сокирами та ломами. «Пашлі з нами, поможте!» гукнув до нас по дорозі той самий в'юнкий москалик. «Прокляття, боїмося!» «Та ну, іво!» Москаль махнув рукою і побіг до дверей. За хвилю звідти долинули тупі удари. Каміння, села тріскали, обвалювалася розписана штукатурка, розліталися вітражі. Мені здалося, що намальована на стіні ікона навіть плакала, однак зайде цього не зауважували, продовжували й далі все нищити. Вони там таки знайшли кілька монет. Зате розгромили давню обитель. Від того наші душі раділи, ніби від бальзаму. Нехай дурні хохли будують, зводять церкви, а ми прийдемо їх рознесемо. Не буде скоро вже панувати свята церква на тій землі, сказав я і пішов геть. Товариші потягли за мною. Ми так само погуляли в Чорнухах, Пирятині, Горошині, тоді в Лохвиці, що знову була під гетьманом. Добре гуляли, та хотілося ще. Проте Трубецькой наказав Куракіну та Безпалому, під руду яких ми стояли, йти на конотоп. До нас мав приєднатися князь Пожарський – ми рушили на з'єднання, що мало бути під містечком Срібним. Уже було недалечко від Срібного, як раптом від пожарського прибіг гонець, полковник Дорошенко напав під самим містечком на війська князя. Під рудою полковника був лише полк і то неповний. Вони атакували так навально, що пожарському потрібно було багато часу, щоб перебудувати військо і самому наперти на козаків. Дорошенко відступив у містечко, а побачивши, що ще й ми підходимо з боями, сам, ледве залишившись живим, вирвався з кільця і відступив від Срібного. Рух наших військ було затримано. Трубецькою чекав нас. Ця затримка дала можливість Гуляницькому виграти трохи часу, підготувати конотоп до оборони. Ми вступили в срібне. Люди були налякані. Вони розуміли, що протиставити нам нічого не можуть. Вийшла міська процесія з церковними хоругами хлібом сіллю. Я ямем волі надіжився. Коли побачив бородатого попа, почув дзвони церковні. Гей, панове, а чи є ще Порох у порохівницях? запитав я своїх побратимів. Є, клянуся бородою сатани, відповів весело лихо. Він уже знав, що я щось придумав, і мої вигадки йому останнім часом дуже подобалися. Тоді, гайда, навідаємо бородатого князя. Вони з бідою не питали нічого. Мовчки посунули за мною. Ми були окутані пеленою біди, тому без перешкод оминули численну охорону. Лише біля самого входу нам заступили дорогу. Вам сюди нельзя Перед нами стояв широкоплечий дідько, видно чертяка з великими яйцями. Мабуть, підполковник або навіть і полковник. Я придивився до нього і впізнав того самого, що був тоді в Переяславі. «Ей, товаришу, а ми не до нього, а до тебе прийшли. Чого надо?» «Тут справа така. Ти, брате, перебалахай там зі своїм боярином. Срібне оце нам як кістка в горлі. Вон попи бородаті ходять, дзвони б'ють, як на Великдень. Їм би позакривати пельки». «Не понял?» – нахмурился москальский чёрт. «Чего тут непонятного? Вырезать их до чёртовой мамы, а место спалить. Погуляем мы с розмахом, кровцы свежие попьем, ну, нельзя. Надо с людьми поосторожней, пока твёрда рука тут не станем. А вот тогда уже...»